Та чи так насправді це? Чи не більше мусить лякати живущого те, що проіснувати він може безцільно, пройти дорогу життя людиною авоською і відцвісти свої весни пустоцвітом? Так у чому все-таки він конечний зміст всієї мудрості земної? Як бути справжнім? Як досконалитись? Як маєш повестись, щоб відчути себе перед лицем всесвіту, справді вінцем природи? Ось перед тобою шедевр поема степового козацького зочиства. Є ритми свої в споруді собору, Є вільний політ натхнення, Любов висока. Чи створиш ти щось рівне цьому, Щось краще за це? В чому твоя душа Увічнить себе? Де вони, поеми твої? Каже Вірунька, що дівчата Божеволюють в такі ночі від кохання. А де ж та, рада якої Ти збожеволів би, зустрівши її На своєму життєвому шляху? Де та, яку оспівав би? Відомо, що кохання виникло на пізній стадії розвитку людства. Торгом потім стало. Ну, а далі? Розвиватиметься, напевно ж, у бік прекрасного, а не потворного. Чисте, святе це почуття завжди зостанеться найвищою піснею і життя, і мистецтва. Але де ж вона? Твоя ще не виспівана пісня? Мовчить собор. Щоразу перед ним Баглай почуває якийсь дивний смуток і щось навіть тривожне. Собор ніби має в собі щось від стихії, навіває щось таке ж велике, як навівають на людину степ, або ескадри хмар, або окутані вічними димами чорні індустрійні бастіони заводів. Німотна музика собору, музика тих гармонійно піднятих у небо баньку полів, вона для тебе реально існує, ти здатен її чути, хоча інші, здається, до неї глухі. Не злопам'ятна зачіплянка, та все ж, мабуть, важко забути, чим був колись цей собор, найбільший, найпишніший в єпархії. Скільком голови дурманив чадом лампад, облудністю проповідей, наркотичними пахощами ладану, розмашистих попівських кадил. Позаті попи ставали тут ще позатішими церковні старости, стрижені під горщик, намащені оливою, бряжчали горами медяків на таріллі, злодіювали, наживались на свічках. Шахраї-підрядчики одним махом відкопувались тут від гріхів. Старці та старчихи умирали на папертях, а нещасні каліки, що звідусіль тягли сюди, щоб зцілитись, добутись чуда, так і зоставалися з каліками, чуда не добувшись. Горіли свічки, сяяли в рушниках ікони, півча аж розлягався собор, Переливались райськими голосами, воспівуючи людям небесне і вічне блаженство – а після відправ знову їх викидали із небес у реальний жорстокий світ Хижатства, здирництва, нестатків Світ бельгійських заводчиків і рідних мордатих стражників Получок і забастовок, пиятик і бійок до крові Але це відійшло, розтанула разом із ладаним димами Зостався для студента тільки оцей довершений архітектурний витвір Оця симфонія пластики Невже знесуть? Вірунька заспокоює, нема нібито причин зносити. Та якщо вже взялись за нього, якщо став він комусь на заваді, то причину знайдуть. Ох, важко буде встояти йому, а нащадки ж прийдуть. Спитають колись, а ну, якими ви були? Що збудували? Що зруйнували? Чим ваш дух трепетав? Розділ другий. Шаленіють зенітки в небі свист і виття, Блиск літаків і сонце закодлати, сліпучо-сліпе, як вибух. Сили війни щепилися на переправах. Дніпро кипить, береги здригаються від бомбових ударів. Тужно. Кінець світньо горять заводи. У садках робітничих передмість звалища боєприпасів – кучугури снарядних ящиків. Вони теж горять. Снаряди вибухають, самі себе вистрілюють, свистять у різнобіч. Спека бою важко плаває по садках обчухраних. Падає сажа, чадіє все. І серед цього пекла в учаділому, розчахнутому світі в окопчику серед соняшників золоточолих раптом запищало. Солдат саме пробігав мимо копчика. лице заюшене кров'ю, і рука його перебита, бо втається, теж уся у свіжій крові. Все ж він оглушений боєм, палаючи кров'ю, Почув той писк і зупинився над окопом, над породілею. І дитя її новонароджене, тільки оченята розкліпивши, в подиві безтямності вперше побачило цей світ. Побачило його в суцільнім кривавищі. Заюшене солдатське лице, нависнувши над окопом, горіло кров'ю і розливалось на все небо. Все в небі кипіло червоним, курилось в димах, і сонце було в ореоли крові. Це було перше враження новонародженого – Перші карби, що ляжуть десь у надрах його підсвідомості. «Скажіть там, гукніть кого-небудь!» – долину лозокопу змучене материнське. Боєць стояв ошелешений, забувши, що й він сам стікає кров'ю. Не бралось видно йому голови, що серед усього цього хаосу, нищення, можна народитись. Здавалося, що тут можна було тільки вмерти». Було неймовірністю, що перекир цьому несамовитому шалові смерті раптом з'являється із надр небуття, вдирається в ці вибухи, гуркотий чади, маленький пагінчик життя. Дивом дим було, що те пискляве, рожеве, безпомічне, то і є людина. Мале закричало ще дужче, мов би вражене грізним, палаючим вибухом всесвіту. Мов би тим криком немовляти з окопу, сама земля бунтувалась проти цього, Кінець світнього хаосу сліпим, моторошним, наскалки розбризканим сонцем. Димилися вирви, вириті смердючими бомбами, валялося свіже гілля, обсічене з листям, з плодами. Підпалені снаряди самі вистрілювали з край садка, і чути було, як із шелестом падають гільзи по городах, кладовищу. Гукніть же, гукніть кого-небудь. Схаменувшись, солдат позадкував від окопчика, Шурхнув у соняшники. Усід йому вони якось хвилю ще похитували золотими лобами. Кривавий, жевріючий день був, сліпучий полудень. Про що думала мати? Може, плакала? Може, почуття винуватості душило її? Нащо народила? Нащо в таке пускає життя? Хотіла б у світ квітів, щоб він з'явився. У світ запахущий, трояндовий, а світ, куди воно вдерлося, її мале зустрічає його смородом, вибухами, шаленінням смерті. Мабуть, це не добра прикмета, що воно в окопі народжене. І що перша людина, яку побачила немовля, постала у крові. Ніщо, ніщо так не паленіє, як ополудні людська кров. А боєць все ж не забув, там видно погукати, бо шпачиха, це була вона, Найгаласливіша на всю зачеплянку особа, яка в ці дні тільки й торочила всім про свою полохливість, ойкала та зойкала при кожному гуркоті. Тепер, накольгуючи, пригінцем бігла через городи серед снарядного свисту. Розчавлені помідори чвіркали її із-під босих ніг. Чорні бабані підошви були попечені на розкиданих всюди ще гарячих гільзах. Розказуватиме пізніше, що, наступаючи на них, вона аж підскакувала – прибігла і заходила з колопороділлі. «Парубок!» – вигукнула радуючись. «Готуй крижмо та стоненького полотна! Колись як виросте, може він ці шпачусі хоч чарку піднесе за те, що бабувала, що пуп зав'язала серед такого страхіття». Так з'явився на світ ще один баглай – нащадок металургів. Оцей самий, що тепер на баглаївському родинному ліжку не вміщається. Під мікроскопом недавно показував матері Не невидиму простим оком пилюженку заводських димів. Глянула мати, ой, леле, каменюка, брила. В ній менше двох мікронів, посміхнувся син. Але пилинок безліч, і разом вони хмара. Отаким дихаємо, мамо, таке вдихаємо. Жити серед розкішної природи на березі однієї з найкрасивіших річок планети і все життя дихати рудним пилом та газом це нормально, мамо. Легенями фільтрувати. Нормально? Нормально буде, як повітря очистити, щоб стало таке, як було. От-от, саме цього, мамо, й прагнуть кращі уми зачіплянки. Здружився Микола з Олексою Механіком. Захоплюють на цілий день материнець сіл, розкладають креслення та все щось метикують Будуть, мамо, уловлювачі Такі фільтри поставимо, що й молекула не проскочить Бо знаєте, як тепер наше місто називають, докидає Олекса, що хоч і не набагато старший за Миколу, а геть облесів, череп мов коліну Вчора в автобусі почув – місто молодості сміху Молодості, тому що до старості дожити в таких димах – це проблема а сміху? Бо всі горожани сміються, коли вітер від заводів на зачіплянку подме. А коли навпаки, де мами на місто війни, тоді черга зачіплянці сміятись».